قرآن مخترم وارزن کو دمولانا مبتی توسی بخبت سیب در دورا تفسیر قرآن ایکسد گیار نمبر کی سلط چپ محل نا بلان خیل مرغوث کی پریکیس نو دوزار آل کی شیر دا دید ملاوی دو پتا ایسا تای اشاعت تاید سنت کیسد اینڈ مرکز دکان نمبر تیس حفدر احمان بلازان نیز دیمین چوک جانگیر اروت صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید من کان یریدنا عزت ارجان د چغاری عزت لرا نو فال یتو الا دالاتا به داریو کی جزامه ازوف تا ولی فللله الا عزت جمیا پس عزت تول پس اختیار د الله د پاره ده اختیار د عزت تول پټولا اختیار د عزت هغه د الله ده نو چې عزت تول الله سره ده نو خالقکم دارس الله خالقکم دارس الله نو غیر تا چغمو ول الله یسمعوا دعا کوم الیه یسعدل کلیم طیب دی اللہ تعالی تخیجا کلیما فاکا کلیما د توحید ول عمل الصالح وعمل الصالح یرفعو پور تکوی هو دی عاملرا ګور غنیمانی دی ول عمل الصالح او نیک عمل پور تکوی هو دی عاملرا یا یرفعل کلیم طیب العمل الصالح یرفعو کې کلمه تویوی تراجش و عمل معنی سا دا کلمه فاکاد توحید یرفعوه اچھتاوی دیکھ عمل صالح لرا معنی عمل صالح کا قبلیگی نوغد موحد نا قبلیگی یا یرفعو فماند یجیبو سرده معنی سا والعمل صالح یرفعوه اے یجیبوه الله تعالی عمل الصالحو چې نیک عملي د پیامبر طریقې عقب لې یا بل معنا دا خدا معنا د معتزله او د در صحیح نه غلطه دا بعضی خلک کوي دا معنا صحیح نه یا يرفع العمل الصالحو الكلمه الطيبه عمل الصالح اغه نیک کلمه یعنی توحید او اغه چې کم دی اوچتای معنا س اغه وايي چې بغیر دنیک امال نا کلمه سا مفیده ندا دا دا موتزل و مسلک ته واللزین او آنکا ثانیم کنون سیاده چه مکرونا پره بونا کئی ده گناونو لهم عذابن شدیده ده فارد عذاب دردناک وما کرو اولائکا او مکرد خلکو خلقو هوا یا برآت باده واللہ خلقکو ما او الله تعالی پیدا کلی تاسل را من ترابین گورا الخالقو لکل شیئن هو اللہ خالق <التصفيق> د هر څه نو چې الله دی نو غیر ته څنګه موه از کاستا بلن ناوري ناوري والله والله تعالی خلقکم پیدا کړي تاسو لره من ترابین د خرونا ثم من نوتین بیا د نوتفینا ثم جعلکم ایګر زلی تاسو لره بیا نه یا بیا ایګر زلی تاسو لره ازواج ا جوړه جوړه و تحملو من انسا او نپورت کوي او مادا من او یو او نو یو مادا ولا تزوال نزغه يدلا را الا بعلمه ما غير با علم الله تعالى كده وما يعمر من معمر او عمر نشور كواله من معمرين عمر وركله شي انسان لا ولا ينقص او نش كما ولا من عمره دو عمر ددي انسان دو عمر ددي جنس انسان الا في كتاب مگر ددا با د باري تعالى كه من عمره معمر تذمیر راجیده خو په اعتبار د جنسه ځکه عمر خو غله ورکلی شو او د دغه جنسا نور خلق بدای چدا او عمر کا موله شی ما نسو د چا کا موله شی او د چاچه زیاته موله شی ټول په علم د الله کیری ان ذا لکا بشکدا په الله طلبند یسر ډیر آسان دی ولی دهار شی خالق دی نو خالق دار څا له غیر ته چغا مها انبیا او لیا تول تا د خبره نه بالکل به خبر دي وا ما او برا وما یستاو البحران او برا برندی اغا دو دریا بونا هازاز بون فراتون دا یا خوک ده فراتون خالیسو یا تنده ماتون که سائغون اسان تیرو اسان تیرو اسان تیری دون که ده شرابوس و هازاو دا بلا ملحونا مال گنده اجاج ترخو و من کلین او ده هر یونا تاکلون فریتان سو اللہ منتوریا اغا وخا تازه و تستخرجون من و تستخرجون حلیتن او را باسی تاسو دا غینا او دا هری اونر او باسی تاسو حیلیتن کالی تلبسو نها چه اچوی تاسو اغیل را او گورا سې دله پیدا کړې دي د یو طرف ته خوګ درياب دي بل طرف ته تريخ درياب دي خالق لکل شاین هو الله دا چا پیدا کړې دي الله پیدا کړې دي نو چې الله پیدا کړې دي نو غیر الله ته چغه موها زکه استا بل نه ناوري ناوري لا يسمعو دعاکم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم د قیامت پر اساس د شرک باندې ما انکار کوي بیا د اوګوره د دب درابونونه دا د لار س چا پیدا کړيدي کسما قسم کالی راو او باې تاسو او تاسو اچوي تاسو اچوي مخکې تفسییل تیر شوی دی چې سلو توانوللی نسبت شوي دی تاه لفول کا او وې ب کی له ریه په دې کې مواخره او بشلو انکه د لپاره چې ته لږ کای تاسو د فضل د بار تعالی نو خامہ چې تاسو شکر او باسی کیشته اید لرچا پیدا کړی دی الله نو غیر ته ول چې غوي یولج للیل فی النهار داخل اوش په لرا پرځ کېو داخل او وی لرا پښ په کې او تابې کړی دی نو را اوس پوګمای چې نو را پیدا کړی دی بیا یې تابې کړی دی شپه پیدا کړی دا رزه پیدا کړی دا او دایو بلکې نن باسی الله اکبر خالق د دې ارسل الله کل طول پټول ایجری دوان دی لجل مسما غنی ټیمو کارر خپلتا ذالیکم الله دا صفاتون والا تاسو توام الله د چرپ تاسو دی له الملك خاص د دفار الله د فارده اختیار او الزی ناتدون من دونې الله اکبر آ چی بلې تاسو ما سیوال دې الله تعالی نه آکسن او ګرا دې ځای باندې ولذینا حقیقت په ذویل عقولو کې امام روح المانی امام قرطبی دا د دې خلکو دا آیات بالکل عام کړه دي وای انبیا او اولیا وتا ټول وتا د ټول وتا انبیا اولیا ټول وتا د غي دا وای معنا ا کسان انبیا اولیا چې بلې تاسو ما سوار دي الله تعالی نه ما یملکونا مالکان دي من قتمیر د پوستکی د کجوري د پوستکی د کجوري ګورا کجوره باندې چې دا کوم پوستکه پروتی چې کالا کجوره راشه ماتکه ما خامو تعالی سره لکه سوچوکې نو چې ماته کې او دا مغستنه لرکینو دا غې د اډو کې د پاس دا نارس پنيو پړچي یو پړچ مونته کې یو پوستکه دی تا قتمیر وای شیخ شیخ المشایخ مولانا حسین علی نوور اللہ مر قدو آئی بو ذکر کول چه اصل که دیکی تشبیده چه سنگه ملوی و دموی دا پاسا دا سپین کپن وی تارنگ دی اڈوکی دا پاسا دا قتمیر سپین کپن وی کپن نو چه سنگه آغا دا دا اڈوکی دا دی کپن زی موار نده او دا دی وا نشتا ده دا اخپل کپن چه دا غی کم در پوستکه قتمیر و د اډو کې سره ددیسس اختیار نشته دارنګې دغه دا مړی د د خپل کفن اختیار نشته دی او دغې مالک نه دی ما یم لکوونه من قیتمیرو انت دوهم هم کچرې بلی تاسو غ لاه لاس مودواکم ناوري غی بال نه ستاسو ستاسو بال نه ناوريڅه صففا الفاازو ک الله تاالله ویللیدي ستاسو بال نه ناوری ناوري غسه خبره ده الله ستاسو بلنا نه ناوري ولاو سميو پرز مهال کچری وا عمرې دی ونه جي اوري اوري اوري اوري اوري او الله وی چاله زس هي شو فرزان کچری وا وا ورې دل نو بیا سوی الله مس تجابو لکم قبول تیا نشی کولې ستا سود پارا چې سود پارا چغه وی اغه دل در کولې نشی سو قبول دی ا دل نشی کولې نو بیا د اغه اورې دونه سم مقصد شو سم مقصد د اورې و یوم القیامه الله اکبر او پرز د قیامت باندې انکار بکی با به شرک کوم په شرک ستا سو باندې کلا الله دا وی انت دوهم کبل ایتس دیلرانو ناو ری ستا ستاسو بلنا دوی اوری اوری اوری الله وی ولو سمعو مستجابو لكم زکبل تانه شکنده بیاوی یار ټیک د خبر خوبه شیکنا الله وی خبروم <كُن> و یوم القیامت یکفرونہ بے شرک کو استاد په دې شرک باندې ود قیامت انکار کوي د بیا را پاسې ګور مولای سیبا سختي خني دا تدې زیاته سختي او دا ډېر تشدد ده دا ډېر تشدد ده دا وګور پلان کې مولای سیب لیکل نه لیکلی او ګور د کراچۍ مفتي سیب په توور کړي دا د دا ده اQtGuiه مفتی صاحب فتوا ورکړی دا او دا یو چې څنګه نو پیپر مولای صاحب فتوا دا او که چالو مولای صاحب فتوا ورکړا چې پرې مې پرې که چالان وره جمع کړو ګورا دا ویل چې دا اجماعی مسله ده وتوایا حضرت ووکه دا الله ورپسې بلې یو خبره کړی دا والا یو نبیو کا میثلو خبیر خبر به درن کې تعال را پرشاند خبردار بادشاہ مه د خبر د خبردار بادشاہ دا خبردار بادشاہ پشانته خبر تا ل رسول نشي در کوله اغه سه خبر ایسو سوکم تا دل نشل کوله داد دا دنیا د دا مفتيان او فتوا نه داد داد الله ده دا چلایس مو دعا حکم اغه س تاسو بلل لاوري او ګور فین کلا تسمل موتا کی خدای ځان لغپیا خو دی خوګي دا نف اگر چاغه اوم اس پزل طاویلاتی نفیده سامان ادا نفیده اسمان ادا مطلب دا پیغمبر هغه خو اوري اوري خو تنش اوروله ها خو ټیک دکنه کو نو خو اوري خو اتنه شاوروله کو خو اوري خو تنش اوروله هغه یو ساړیو کو نو نه وبل سړی بیمار هو هغه تپوس لته تپوس لته نو تپوس لسه کم نه نو شکم دن اس روان شه داسې روان د تپوس لسی زان سره سکلی او داسې بعدرنګ و غیر راغستري چې دا به بیمار د بیمارله زان ځان او زان سره اوس پزین کې دا سوچ کوي چې ز به د تووامه چې څنګه نه دی به ماته و چې خمه د ز به چې خشه شکر دی ځکه دخوا اووری نه که نه دا جواباد ځان له جوړئ بیا به ته زهوا هم چې نګه ډاکترر د وي چېښ دی عام خلکو معمولی دا وئ نه زه به هم چې خه شکر دی لاچ دی کو بیا هم چې دوای څنګه دی به چې خده زما مشخه خوره نده ارارووند د اوس چې کوم نن خبره جوړې کړې چې کله بیمار خاطر أغله نه غته وای یاره څنګه وغله بیمارې زړه پړسوله و أغته وای یاره بس یې وس غویا ونتک یم نو دیو ته وای زخښه شکر ده خې وای داګه زه خې وای هغه اوس شبره چې داس دغره وستې خبرې نه د یو توي څنګه دوايي څنګه دا د یو توي دوايي سو ګول دی خو بس راکړي دي خره مینو دا خا خا خدي فرې فراه دا څنګه خدي وای فراه فر بیا ټنټر پوس کوي ډاکټر څنګه دا دی د یو توي ډاکټر نو وای دی خдай خдай علاج ته کو شکر دی خдай علاج ته کو د دې سره هغه څه دی او دغه ډېرسه بی احتیاط حاڅه گښلې دلته ورڅه ښکارېدلله سه له ښکارېدل د کڼو د کڼو ومړو سره سره اورول کې دی وته دایڅي کې پیسې ډېرې پنيش کې نه راسه دا ارث ښکارې په ځلېده شروع کړې ده نو دی وايي کې نه د اخیلې ملي راټه ده دی ته یا و دامي تاسو کور ولله راوډی ته مړو او کڼو ته اورول کې څه وي او ری داګه حالي هم مړو ته اورول کې مړو او کڼو ته اورول کې نه دا نه نه نه سيزونه ولاته کې دا انا پلانکی ده کته دا کتا داوه چین کلا توس می الموتا مولا توس می سمت دعاو که با داگر توجیبیاو که دا خوک که کنا چې کون اوری خو اوری خو توتن شورال یعنی کون اوری کون تا بیا دک خبری داسه بیا دا, دا لیوانی د دماغ د خلکو خرابو لده پارا غلط نظریات خودلو ده پارا چه دخل کو غلط نظریات راشی او د بیا هغه ټیکي کولاوشی چې قبرونو ته خلک پوجا شروع کړي او دا غنه غوښتل شروع کړي یوملګره ني ملتان کې دی او مدرسې کې سبق وې لویه مدرسه دا وی هغه به روزانه سارمنټوي چې ګوره دا پلان کې بزرګ اذان تلو ټیکاداران دې د دیوبند وې راټوي چې ورشي او د پلان کې حضرت قبر څخه دعا وغاړي الته دعا حقاب لګي او دلته لرشي د کومنه نو د د پوسيله باندې سوال وکړي د قبر څخه دا نظریاتو دا خو دا برلیانو نظریات موږ شړیا دا برلیانو نام مخکې شوور پسه لګ مخکې اخوالاړي دا برلیانو مړی چې کوم ده نصوص قطعیه په دی باندې قران واي انکلا توسم الموت او پیغمبره تنشی او راولم مروتا مروت انشاو راولې داینګي سوره روم کې تیر شویو ف انکلا توسم الموت تنشی او راولم مروتا مروت انشاو راولې خبره ختمه او ټول مفسری کرام په دغه ځای باندې ذکر کای چې مړی ناوري مړی ناوری د انسان بدن ده خو بالکل ناوري ها روح نو روح دلته ده نه نصوص قطعی او سره دا ثابت ده چې روح یا الهین کې ده یا چې جین کې ده یا الهین کې ده یا چې جین کې ده نو چې البته کې ده لہذا اگید ده دی نه او اگې ناوري الله اكبر کم روایات چرازی لگا واقعہ بدر صلی اللہ علیہ وسلم انہم لا اسمعون نو حضرت عائشہ صفہ دا غیر انکار کر دے فرمایا لو خدا اسمعون پمان دے عالمون دے مطلب دا چھ دئی اس نبی علیہ السلام چوی د امڑی اس اوری اڑ کوی کے چوگر جل نو حضرت عائشہ دے دینہ مراد دا چھ دا اوس دئی اللہ کم عذاب ور کئی نو اللہ ادے پے اخری هغه اوخره وی مامله شروع شوه یا امام قتاده وای چې الله رب العزت د افسوس او د حسرت د پاره بیا دغه ټیم ژوندې کړو د نبی علی سلام خبره وتاورولې وه او دا معجزه وا او معجزه د خدای څخه کول نه هغه باروي ها قانون نه عادي قانون نه بالا تر وی اکبر مولا د دډاګی را پاسې دو نو بصائر کې سر کړکې صف 68 کې اغه وایي د حضرت عائشې چې کم تاویل کړې نو اي فه ازه تاویل جديرم بي ايوسه کبي هي دا تاویل ويده ده مناسب د چدي پوري خندا وکړې شي پاګله مور پس خاندوایا دا غره د مور تاویل د ام المؤمنين نه اړه پوري او بیا بصائر کې ذکر کړي ويده ده د ظاهر د قران نه چې کم ده نو استدلال کړو نو بل زای وای چې څوک د ظاهره د قران نه استدلال کوي نو دا کافری نتیجه دا شو نعوذ بالله من ذالک چې عائشہ کافره و چغه دا وی چې مړینه وري دا د دوی ګولودا ا بل په داوی کې ذکر کړی دی را وای دا دئ د مړو نه نا امیده شي و دي نو د مړو د امداد نه نا امیده شي دي دا تعویلات به دا کفریا تعویلو دا تعویل ل دا چې کم نه نو خورافات دی دارنګې چې کمه ادس ک دا را ځي چې ان نهله اسمه اوقرآلی عزن کله چې دا خلککواف شي نو دای د خپو ک شاره اووری دا مړي نیو خو دا کرام ذکر کوي آ وای چې دا مطلب دا چه دا در پرشتو در سرعت در آتلونه کنایه دا مانسو خلق بلا دغل تکیر روان وی د خلق د اغا کشار بلا اوری ریده شی لیوسما و قرعونی آلهم او ریده باشی ری چه دا غطیمو تاگا پرشتی بیارا غلی او سوال او جواب شروع شوی دروح دا برزخم عامل ده او یا دا چه کم روایت کی رازی چې لگه وای ای یارا روایت کی رازی چه فتواد روحو ف نو دا پاکسر روایتو کې نشته ده بل دا چې دغه روایت متکلم فيه ده بل دا چې دغه دا د احادیث صحیحو کثیرو لکه شای نور شا کشبری ذکر کوي دا یې مقابله نشي کوله او بل دا چې د ستا سخل حیات و الاموات و ال ذکر کوي چ دینه مراد تو عدو روح فی جسدین مراد دانه لې چې جسد تراځوي د اکثر جمهور اهل سنت والجماعه دا کوله چې دینه مراد تعلق فی الجمله ده تعلق فی الجمله داغه انکار نشته هغه سره سما نه راضی لکه علماي دیوبند ذکر کړي ااو نفس کته په دی باندې دا موجوده چې ملي ناوري دا نو سو ہہ دا کمزاینو کې چې احادیث راغلی دي نو داغه دغه جوابات علماو وکړي دي او نور علماي دیوبند دا ذکر کوي چې د اهل سنت والجماعت په دی کې اختلاف نشته ده کشکالمغالطات کوي ذکر کوي علماي دیوبند او خپل د علماي دیوبند اتفاقی کتاب دی په هغه باندې د سلویخ تو علماي دیوبند دستاخته موجود دي په دې باندې چې هغه لیکل مستقل په دې باندې رې چمړي او پاره کې هرې وای د اهل سنت والجماعت اتفاقی طور سره علماي دیوبندان نقل کوي او اتفاقی طور سره اتفاق د اهل سنت والجماعت را نقل کوي چې د اهل سنت والجماعت او د متکلمینو محدثینو په دې کې اس اختلاف نشته چې مړی ناوري یغوي ټول په دې متفق دی چې مړی ناوري اوس څخه کم سره وای مړی اوري لکه صاحب د تسکین صدور چې لیکلي د ارسال د سمای موتا دا د اهل سنت والجماعت نه خارج دي پنيز د علماء دیوبند باندې دینورجی رسالې کبوریا یا چې کوم دنو مقالات فریدیا یا البصائر دډا گئی د علماء دیوبند پنځبانې داد اهلسننه والجماعت نه خارج دي بل فتوا غي دال گئی اغه د وای په کشف المغالطات کې په کشف المغالطات کې اغه وای چې پدې کې د ائچا اختلاف نشته ها پدې کې صرف فرقه معتزلیه چې کم دي صالحه یا به معتزله او کیو ډلړه دا او اغید دی قیلدی چمڑی اوری او, او اغی بیاوی وای مسلمانو ہوشیار ہو جاؤ دا دا عبارت ہے وے مسلمانانو خبردار شی چ دا نظریہ اہل سنت والجماعت دا سمای موتاد نظرین بلکل پاک دی او دا صرف دا معتزلا او دا فرقه صالحی معتزلا نظریه نظریہ دا دا, دا معتزلا او نظریہ دا کم خلق چ دا وای چمڑی اوری اوی شات والا گرا دا معتزلی دا خلق ک دوکی ور کی معتزلا ہوتے علماء جګړې د برلیانو سره پدې نظریه باندې وي او هغه تاراله نند علماء دیوبند تمن څوکړه اا چیکم نن نو دا د اهله سنت والجماعت نه خلاف نظریه دی الله اکبر هغه اتفاق را نه کلکلل چې دا اتفاقی نظریه ده دا. دارنګه پدې باندې چې سما عند القبر نشته دی دا د اهله سنت والجماعت اجماعي نظریه ده پدې باندې علامه معصومی حنفي رحم الله اجماعا نقل کړي دا پال مشادات الماسوميه کي دارنګ حکم الله الواحد الصمد کي علامہ ماسوم اجماعا نقل کړي اگر کا پیغمبر ولی نه دي دا غچ کندنو سمايندل قبر نشته او بیا وای و هذه هي عقيده اهل سنت والجماعه و هذا هو المجمع عليه من السلف الصالحين دا اجماع ني زريعه د اهل سنت والجماعه ته او د سلف صالحين په دي باندې اتفاق دي چناوري دارنگه داد دا معتزله و نظریه د چ سو کوي مړی اوري اشرف علي تانوي رحم الله تلخيص المرقات کي چکلا پډالو د معتزله و باندې باز کي انو کله چ راغلې فرقه صالحه ته نو وايي چې داد دا معتزله و نظریه وا چې مړی اوري داد دا معتزله و نظریه وا مړی ناوري د اتفاقي مسلک ته اهله سنت والجماعت اتفاقي تور سره وايي مړی ناوري پدې کې چې دا کم خلاف رازيدا چې کم خلق رانه کل کوي دا یاد ساتي بازی کتابونو کې وتاه صحیح کې چې مسائلات سمای موتاه دا اختلافي ده او د ډیر ځین د عبارتونه راځمکړي دا اختلافی ده دا اختلافي ده دا اختلافي ده دغه ټایم کې د علماء دیوبند کم ځای تولې ګلوایا علماء دیوبند چې په اتفاقی تور خپل کتاب کوی چې دا اتفاقی ده چې مړي ناوړي هغه د اصول شاته وغورزو دا یاد څاته اختلاف صرف په دغه ځایونو کې ده چې کوم ځای کې د احادیث راغلي دي نا کوم ځای کې احاديث نو بعضي ولماي کرام وایي چې نور خو مړي ناوري خودغه ځای کې مړي اوري دا ځای کې لقات قلیبی بدر واقعي کې اړه کې اوریدلو لا يا لا يسمعوا قران عليهم دې ځای نو کې دا چې کوم راغلي نو وای دا اوري د دین علاوه څوک وايي چه مدی او دا کمزای که چه نصوص ندی راغلی نو دا دا آل سنت و دا نظریه بلکل خلاف ته او دا نظریه دا قرآن خلاف ته او دا دا نصوص قطعیه و انکار ده <تصفح> اللہ اکبر یو سڑه منی او دی منی او که نمانی نو یو ذر پیره دی نمانی خو حقیقت اون دا دا, دا دا دا قرآن نظریه هم دا دا چه مدی ناوری ا دا مختصر تحقیق نور گنه والی دی پد یا ایوہ الناس دویم بابو پدی کی دا زکر کئی چی متصرف اغا اللہ دے متصرف اللہ دے نو چی متصرف اللہ دے نو چغی بصرف یو اللہ تاوے او غاڑی با یو اللہ نا یا ایوان ناسو او تولو خلقو انتم الفقر یایتاسو غریبان و محتاجی لاللہ اللہ تعالی تا واللہ تعالی هو الغنی و اغده بی فرواز تایل شوی بادشا چی متصرف اغده متصرف و غنی او صحام حمید تایل شوی بادشا اغده او متصرف څنګه ده ای یا شایو زیه بکم کتر خوښینو بو بزیتاس لاره را و ربلی رابولی یو مخلوق نه و معنی متصرف ته تاسو به اس ختم کی نو متصرف آغه ده او تاسو یی فقرا محتاج نو بیا آغه بلای بل چا ته چغه موای زکا غیر الله ناوری ناوری لا يسمو دعاء اکما دیه باندې مفسرین کرام ذکر کوي چې د فقرا او یو سوکسام دی یو دا فقیر حریس چې د خلکو نه هغه غواړي دی ته وایي فقیر حریس هرثناک دویم دی آ فقیر معطر چې مخه مخه تکیږي یاره سلام د پارا راغلې ما الله اکبر دریم دی آ فقیر طامن چاکور کې ناشوي او تمایوي او څلورم دی فقیر قانع صبرناک فقیر چې تمه یې نشته خو چوک ور نو کینو په خوشالۍ سره اخلي او شیخ د شاپور ذکر کوي وای دا خخه لګته او بل فقیر زائد چې دل راسوک ور کوي نو دې پاغه خپکیږي معنا وی خو غریبه لیکن چوک ور لسور کی زړه کې خفاشی چې زو ولې دا سنم چې بل ورکم په دې خپکیږي خداه فقیر نن وخت کډېر کم دی ډیر کاندیدا په دې وخت کې یا ایو ناسو او ټول حلق تاسو فقیران محتاج الله تعالی ته او الله تعالی هغه غنی ستایل شوی بادشاہ کچره فقې شنو بو بزیتاسل راو را بولي بو بزیتاسل راو را بول یا مخ را بول مخلوق نه وي وا ما ذالک او ند دا کار په الله تعالی باندې بیا عزیز او ګران ولا تزرو ازره تمزر اخرى او بوج بو چتن کیو بوج اوچتا اونکه بوج دبل نفسه وان تد موسقلت او که چری بلی او که چری بلی مسقلتون بوچ کل شوه اله حمله ها بوچ خپلتا لا يحمل منهو او چطب نکل شیده ناشه ان ذرا برس شه ولو کان زا قربا اگر که ویده مدعو زا قربا دا چاته چه چا چه چا غوالی دا اگر که ویده مزا قربا دیر قریبی رشتدار ده دا ده اگر که وی نکده ده که نکده ولی نیه او هغه توای چې ډیر ارا سیم دادو نه کې د انیکد لام بیانې شدار رسید ولی تصرف په تمامه جهان کې هغه او د دی نو غیر الله ته چغه ما وه زکا هغه ناوري ناوري انما تنذرو الذین بشکات یریه اتسندره یاښونره بم شریګ د خپل پروردګا نه پشه شاو قائم ورا یوې چوی مونسلره او من تزکا او ورچ هغه سوق دی چې ځان من تزکا چه زان پاک کده شرکیاتو نا پا اینما یه تا زکال نفسی نو پس بیشه خبر داره زان پاکوی ده پار ده پای ده ده خبر نفس او خاص الله تا لا تا دی واپس که دلو زای دا واپس ای تا پوس پا در نکی چه زدی متصرف گنلی اومو که نورو تا دی چغی والی وی وما یستویل آما والبصیر الله والله وما یستویل آما والبصیر ندی برا ندی برابر اغړون او اغلي دون کي دا برابر نه او جي بالکل اوس ګور الله دا ذکر کوي کرا ندی برابر اغاړون دا ولي دون کي اوا آو بالکل جي برابر نه دي ولا ظلمات او ول النور ندی برابر اغاتياره او رنا دا برابر نه ده رنا او تياره برابر دي نه نه جي ندی برابر ولا زل ولا الحرور او ندی برابر اغه سوره ولل حرور او ننور او ګرمي دام برابر ندي سورې ګرمي نور دا چرته برابر دی برابر دی نه تر دې پورې مشرک را شامل ګرځیاو کی دې پورې راشي په چې کاله الله دا وای وا ما یستویل احیا او ولل اموات او ندی برابر اغه ژوند او نمړی مړیو ژوند دي ندي برابر دی نه نه نه نه نه برابر دي جی اووری رارسشي اوګوره کتی شي کونی جاشننا شي نه د بر ق م دا ب دا نه د معدو نر خو نراو ماده پیژنی چې په کابر باندې ک دارنګ هغی خویم دا دو نام کولی شي دا انګ خو دوه ګانیم کولی شي نو اوس په کراله د نوهس پهې منځو نام کولی نو دنیا کې منزونه کوي نوال ته منزونه کوې نو دا برابر شوې کې بیاایی ګوره البا کی وای چې کم ده نو ده او د سیم کوي نو دلتام او د سیم کوي نو التام کوي مشرکین اجبا حماقہ حماق بیا وی ګورجی الدا کی د قبر هر نکاو هرانیا او هر مور او هر پلار داوی خبرېږي دا خبرېږي او ساره ماهام دا په اعمال پېښ کېږي سار پم پېښ کېږي ماخان پم پېښ کېږي پار پلار باندېمو په نيا نکاو په قارب ورشتدارانو باندېم پېښ لکه سيدو تسكين صدور لکي ابي ويده اجمال له دا اجمال له چې هر سهار دیم پېښ او ماخان دیم پېښ کېږي پار پلار دیم پېښ کېږي پار ورشتدار دیم پېښ کېږي دا اجمال له دای دا د شی یو نظريه ده او دا خان بچا شيخ الله د خصاتي د مفتديين مشرکین د پاره یو ټوکا ټوکا کم ج کوم نه بهترین حرط دی باندې کړه ده او ډیر بهترین انداز کې دا خودلی لې دا د شی یو نظريه ده الله تهفۃ العجیبه ل اهل سنت و شيع نو ایدا ګوره او ريونو وی نيونو بیا ور پسې راشنو یو د سیم کوي بیا ور پسې راشنو په پلار باندې عمل پېښ کیږي په مور عمل پېښ کیږي په نیکا عمل پېښ کیږي په بیا عمل پېښ کیږي په قارب رشتہ داران باندې عمل پېښ کیږي همون زنام کوي دا ارس کوي اعمالو کې مشغول دی او اوريومه مدا ہوتا ارس د مامل د صراحت مکړه دا ټول دي هغه بیا خد سوالم در کول شي استشهدله جوندیم دل سوال کول شلا نا دیدلام کول شی الله وې ندی برابر مړا و ما آيا ندی برابر اجوندې ولل امواتو دمړې ما استویل آما ندی برابر ال آما مشریک ول او ندی برابر از ظلمات هغه شرک ول نور او ن توحید ول ذل او نسور ول الحر او نا هغه جانم جنت او جهنم برابر ندی وما یستوی الان احیا او ندی برابر اغجواندی والا الامواتو نمڑی بشک اللہ تعالی او روی آغا چاہتا چه خوخشی وما انتا بی مسمن او نیتا بی مسمن او رو انکی آجاتا فیل قبوری چپ قبرونو کی دی قنش او رو لی آجاتا چپ قبرونو کی دی این اللہ اللہ چاہتاو رینو او رولیشی بے شکا اللہ کا دیوالتاو امر او رینو دیوالو موری دیشی اللہ کا گٹتاو رینو گٹم او ری دیشی اللہ قدر قدرت والد قادر مطلق بادشاہ دے او گونا مولانا زکریہ صاحب آن زکر کئی کتب فضائل پر اعتراضات اور ان کے جوابات تاغی کے اغوائی دو اکابرین دیوبن مسلک دا دے چکلا کمزائی کے اللہ مړوتا اورئ نو آلته کې اورې دي شي چې الله وغاړي او چې کاله وای الله نه وغاړي نو باړې څخه بڑا بزرګ به نه سنڅک تھا بیا د لوی نه لوی بزرګم نشي اورې دي چې کله الله نه وغاړي او د الله د قدرت نه انکار نشته خبره د قدرت نه خبر دا خبره د قانون دا چې الله وای مړی ناوري این ان تایلان نظیر نو تو مگر یا راونکه ان ارسلنا کسبم گله گله تعال بالا بالحقی د پارد بالحقی فحق سراد پارد زیر ور بشیرا زیر ور کنه ون نظر یا و ایم مین اوما او نشته ی اوما تلا خلا مگر تیر شے پانی کی یورا یا ور کنه فدی باندی چی متصرف الله دے او تا سو غیر تا چغم وای زکری ناوری و یوکذبو کا تسلی او چری دی نسبت درو کئی تا تا نو غم جن کیگا ما ولی دا مسئلہ که چی متصرف الله دی نو غیر تا چغی ما وحی یاو تا چغی وحی کتر دی مسئلہ بیان که او دی تا نخف کیگی و تا تا نسبت درو کئی نو تا ما خف کیگا ولی مخ که انبیاء دا مسله کڑی وان اغی سرم ټوک کړه او اغی ته هم نسبت د دروغ وکړو فقد کذب اللذین تحقیق سره نسبت د دروغ وکړو ان کسانو من قبل چ مخکې ود دینه جاءتم راغلی واغیتا ان بیا د غیب البینات په زیاده د لایل باندې او په کتابونو صحیفو باندې او په کتاب رو خانه باندې معنی بل بینات په اقلی دلایل باندې و الزبر وحی دلایل باندې او بل کتاب المنیر په کتاب رو خانه باندې فق کتاب نور رو خانه باندې دلیل نقلی بیانی وللومونګه اه کسان ل را چې کوپری کللو به سررنګې شوذاب زما علمتهه آیاته غور نه دی کړی الله چې ب شله تاله انزله منن سمما چې را ووروي د بر نه بارانو په آخره جنابی سماراتې مختلف الانوه پس را بسمونګه پهغې سره اغا میوه چې مختلفی رنګونه دغې او د غرونو نه الله الله دغرو نونا جو ددون تکلی دی بي زونا و او حمرون او سره سره مختلفون الوان وا مختلف دي رنگونه داغي وا غرا بي بوسودا وا غرا بي او تکتورا سود تورا تقدیم تاخیر ده اصل کی اصل کی داسو وسودو غرابيب سودو غرابيب او ستور دی تک تور تک تورا تور تک تور سس پیرو ګرونا س تور ګرونا س سره ګرونا متصرف الله دے <خصف> بارا نا بارا نو الله را وری می وې الله را زرغونې مختلف رنگونه الله ور کړې دي متصرف الله دې نبل بل څوک نو غیر طبيعوالي چي غوي هاي ستا پوکار ناوري وامینانناسی او بعضې د اولی بعضې د امنه نې دووا او د خلکوام نا او بعضې د خلکوونه دووااب او د زین د سرناول اامې او د ساار وونه مختلف په مختلف د رنګونه دي کاذااللی کا دا زمون کمال دی دا زمون کمال مختلف فررنګون والله زین د الله اکبر مختلف فررنګون والله ساروی دا ټول چا دا الله پیدا کړی دی الله دې زمون کمال له دین پس یقینن خبره دا دا یاریږي دا الله تعالی نن باندې غانو دا انا اول علماء هولمای کرام حق پرست علماء موحدین اګه دې الله نه یریږي جواب د سوال اصل کې چه پدی امثال او دای عبرت ولین اخلي اول نه پوېږي نو په د امسالوبانې دا چې کم مییان شوده مثالونه او دا کمه نظریه بیان شوه چې متصف الله دی خاق الله دی غیر الله ته چغه موواهي غ ناوري ناوري ناورې په د امسالوبان دا مشتې نه برت اخلی خو په دی بانندې اغا اوله ما پوېږي چې د غی دا نظرې چې متصف الله دی ځکه غ د الله نېږي نه الله عدي ک رض محشر کې الله به علماو ته وایي انی لم ازا علمي فيكم الا علمي بكم ولم ازا علمي فيكم لواز بكم انطلقو قد غفرت لكم حديث کرازي پرز پر د قیامت باندې بالله علماي کرام او اکبرسته وایي کدی نه سګناونه و غیره شي مي خوچ نظریه سمي الله به ته وایي ما تاسو کې علم د دیو جن نه خوچ زتا سو باندې پوم چې تاسو بره د خدمت کوي او ما تاسو کے علم دا دید پارا نوے خود چیزو اس تاسو لاعذاب در کما انتو لیقو قد غفرت لکم زی جنتاں ما تاسو ماف کریئے اللہ اکبر ان الله بشک اللہ تعالی عزیز انزور ورد غفور حکم بخون کے ان اللزین یتلون کتاب الله۔ صفا د علماء کرامو آیت القراره دې تا علماء آیت القرراوي ان الذين بشكا کسانيتلونا كتاب الله چلولي د باري تعالی لرا او قائم او رايجه مينسل او خارج کوي مما داسنا چ ورکړي دي منغا غي لنه سر سرګند باندې يرجو نانو د يو ميدلري يا ميد دي اولري تجارت اند داسيو تجارت الله ان تبو روش نه دغه بربادي دونکه الله وليوف يوم د پارا چ فورا فورا ورکړي الا دایلرا اجرو ناد ددی او زیاتی ورکی د خپل فضل نہ حدیث کرازی چدی زای کی یا فو علی شفاعت مراد ده په حق د اچا برکی چ گناون د وجنه جهنم فی واجب شویوی د گناون د وجنه په جهنم واجب شویوی شرکیات بدعات نی کړي نور گناون نه نو علماء کرام بداغی د فر شفاعت کړي یا یزید من فضل دیدار الہی تا اشارہ اے نو بے شک اللہ تعالی بہون کے ابا خون کے دے شکور قدر دان والذی اوحینا والذی اوابتشا او والذی اوحینا الیکا والذی آ کتاب او چوہی کڑدا من گائے الیکا تا تا مینال کتاب یہ کتاب نو والحق دا بالکل حق دے تصدیق کہ ان کے دے اگ سوچ مخکیدی دینہ بے شک اللہ تعالی پخلو بندگانو باندھے ها خا ما خبر دار اولی دُن کے نو چه خبردار الله لی دونکه الله نو مانده متصرف الله نو غیر تا بچه غنوه ولی لا یسمو دعا اکم اغای استاسو بلنا ناوری ناوری سمع او رسنال کتاب اللذی نستوفینا بشارتو بیا میراس کور کمنگا کتاب آکسان لرا چی چونکنو منگا اغای دخپلو بندگانونا استوفینا چونو کا ول والا زوما متصرف ذم نو غیر تچغما طول اولیا انبیا حاج ذی لا یسمعو دعا کوم نا ورستاسبلنا فمنهم پس باز د دینه ظالم لنفسه کمی کوم کی ود پاره د خپل ځانه وَمِنْهُمْ أَوْ بَعْضُ دَيْنَا مُؤَقَّتًا سَيَدَا مَعَ نَرَوِي كَوْن کِدی أَوْ بَعْضُ دَيْنَا سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ سَبَقَتْ كَوْن کِدی پَنیکو باندے پاو حکم د باری تعالی الله اکبر پاو حکم د باری نو مُتَصَرِّف أَغَا نو غیر تچغَا مَوَهَا زَكَالَا يَسْمَهُ دُعَا کُن او ریکانا بِإِذْنِ اللّٰه مُتَصَرِّف أَغَا دِ آیات کې ډېر ذکر ہوئے۔ اللہ ایما باز رکھ فل بندگان نہ چھن کڑو سوک ظالم یعنی کمی کون کو دپار دخ فل زان مطلب دا چھ طالب دو دنیا دنیا طلب کولا یا او ذم مقتصد چھ طالب د اخرت نو مقتصد میاں ناروی کون کے شو او چھ طالب د مولا دے نو صوفیاء کرام وے دا سابق بالخیرات تھے یا مانا چه پامینهم چې لنفسی آغا سو که چه کتاب چې کتاب میراس که اللہ منگوار که خو فقط دو قرآن لستون کی دی نو زان لے کمی او که باز داری چه اغا مقتصد دی چه قرآن خو بیان نکی قرآن لولی خو بیان نکی نو دا میان روی کون که او سابق بالخیرات چه اغا مخ ککیدون کرر پنے کو اغا آغا سڑے دی چه قرآن لولی قران ولیم عمل پیمکای او دا غی بیانومکای خلقوتا نو دا سابق بالخیرات تے ذالکا دا میراث کی وڑل کی دا میراث کی ورک ول کتاب هو الفازل الکبیر دار الفضل ډیر لوی جنات عدنین جنۃ عدن میشکری دی جنتو نا دمیش گریدی داخل بشیده یغیتا یو حلو نوا بچولش دیده پاگی که من اصاوی را دبنگلونا من زهبین دسرو زرونا و لقلو او ملغل رو نرا و لباسو هم او لباس و کپلی دیفیا پاگی که ری حریر در خمونا وقال الحمد لله او واي بري چې صفاتونه د کارساز یو د اولوهیت خاص د الله تعالی د پاره دی هغه بادشاه چې لري که زمون نه فرېشانی البته بیا وای په کمن نظريا ده چې متصرف الله دی کارساز الله دی په دی نظريا باندې جنت ته نو په دې نظريا دا به هغه جنت کې باندې تورې شکريو وای چې کار ارساز اللہ گنلو منگا غیر اللہ تا چغنو والی اینا ربنا بیشک ربزن منگا خامها باون کده شکور و شکر گزار اللہ زی آبادشا احلنا چی داخل یکلو منگا دار المقامتی دار المقامتی آکوردو همیش والی تا من فضلی دواجی دخپ الفضلن نرارسی منگا تاپ دی که تکلیفو ناولا یا مصنان برارسی منگا تاپ دی که لغوب استر والی واللزی چاچ د ناظري نو معنا لري اغه تا کافر وای چې متصرف الله <سؤال> تنو غیر الله چغوی وای دا کافر دی جهنم ته بزی والذین اغه کسان کفرو او چې کفر کو دلید پاره د اور د جهنم په صلیب نش کوله په دی باندې چې ملشی دی ولا یو خففونه بس په کوله شید دینه مین عذابین اداز مین عذاب یتا عذاب دریجا نمنا کذالک نجزی اوم دارنګ بدلو ورکومګه کلا کافور هر کافر دا هر کافر غټ کافر دا چې اغه دا نظر یوي چې متصرف غیر دی الله اکبر او دا نظر یوي چې غیر الله ته چغي وي او هغه وی چې دا غیر الله او ریځ ما فوق الاسباب نو الله وی دی کافر لزدارنګ بدل ور کوم واهم یسترخونا او دی بچغي وهې فیا پرې جانم کې وای بیره وسنګاو با سیمنګره او با سیمنګره جانم نه چې عمل وکومنګ نه غیر د اغه نه چې کومنګا کون نا چومنګا نا مال چې عمل کو مونږه اوالم نو عميركم الله ورتوي اوالم نو عميركم ايا عمر نو درکلمنګ تاسو ته ما هغه عمره يتذكر فيه من تذكر تشین اس یت حاصلول شو پغی که اغه چا چې نس یات نس یات نس یات حاصلو وجاءكم النذير اورا غلو تاسو ته دمر عمر درکلو دمر عمر چې هغه کې چا نس یات حاصلو نو هغه حاصلول شو و ب فماې ظلی می نه پس اوس ک ذابه نیشته د ظالمانو دفاه من نهصیر سووکم دادي ظلم د غڅوکو چې غیر الله ته متصف وي م صف اللهوي ځکه سووکې دادي پس متصرف الله ده نو غیر اللهته چې غ او ځکهله یاسم او د کومه غ ستاسوو بل نه ناورې ناوري ع الله درہم باب او دیکھ دا ثابتہی چھ آلم بے کل لشین ہو اللہ آلم پاریو شیبان دے اغال لا نو غیر اللہ <سؤال> تجری مواهی اگر ناوری ان اللہ بیشک اللہ تعالی عالم غیب السموات عالم دے پغیب د اسمان نو دزمه کې باندې انه بیشک اللہ تعالی عالم دے پرازون د سنو باندې نو چې عالم هغه نو غیر اللہ تجغ مواها لا يسمع دعاکم زکای استاس بلنا ناوری ناوری هو الذی دا اللہ تعالی ذاته جعلکم شکر زولی تاسل حرام خلفام شران فل ارض فزمکه کې مشران گرذول یی نو چې مشران گرذول یی تاسو په لټ باندې عالم نو پالا تدو غیره غیر الله چېغه موهای زکاغیناوري فمن کفرا ارجع سوګ د چاو کوفر وکف علیه نو پس په د دی کو پس په د باندې وبال د کوفر دد ولای زیدل کافرینا او زیاد باندې کې کافرانو لرا کوفر دای په دربار د دا رب دای دا کې شیللا مختام مگر غصا چې سوره کوفر کوي د دې چې غیر لا و ما فوق الاسباب و الله برت ډیر زیات غوسوي ولا يزيد الكافرين كفروا او زياد به نه کې کافر ان لرا كفر د دوی هيو مګر تاوان تاوان هیتاوان تاوان, تاوان بهو کدا ما سلام انا چې ناوري بل سوک ما فوق الاسباب یو د الله بادشاه ر یو هغه بل سوک نيشته د دلیل عقلي قل ارائی تم او آیا آیا تانسو غور کڑه پخپل شریکانو آغا بانده چی بلیه تاسو ما سیوا دا اللہ تعالینا آرونی او خواه ایما تا سشی پیدا کڑه دی خدایانو ستاسو دزمکینا سشی پیدا کڑه دی ام لهم یاداد داید پارا شرکون برخا فی ساموات پا اسمانونو که سبرخشتی اوستی سورای سبا کیو وی ما لهم فی باعث او تیز که ما لهم فیه ما من شرکن از برا خور لنیشتے هللا ام آتیناهم دلیل نقلی مطالبا ام آتیناهم آیا ورکڑی د دیلرائی و کتاب فهم علا بینت نو پس دی پس فا دلیل باندی دی دو وجید کتاب نه پا د دا شرک باندی پا جواز دا شرک سا دلیل دی سرشتے لی نا نا کتابو سراب نیشتے بل این یا بلکه واندی نکي ظالمان باز لري د بازو سره الا خورورا مگر د یو بل اسي دوکا کوي او تو ايچ ګورګ بلدار رسي دا ظالمان دا مشرکان اسی چې دا نورم علم الغیف شته نورم خالقین شته نورم متصریفین شته نورم ما فوق الاسباب اوریدون کشته دی را رسی اوری دا ظالمان اسی و بالله دو کی ورکی اِنَّ الله اللہ بیشک اللہ تعالی یمسکو سماواتی سرکلی اسمان لرا والارض ازمک لرا انت زولا دا چه ان انت زولا دا چې را نغرورزی کې پ تاسوبان دی والله انظله دا چې نجره کېږي پ تاسوبان دی را نغرزی کې پ تاسوبان دی والله ان ظلهته ان سا او کچې دای ظایله شي د خپل مقامتونونه آخوا شي د خپلو ان سا من ه من بعدې نوي نهڅوکوو ان سا اسار اثار ب نه کې د دو له من هد سیوتنو من بعد پس د راغور زولو د د پس ته دی الله تعالی د راغور زولنا د الله د زایل کولو نه بده پس ته د دی سوق ممسک او اساره اونکه بنی بیا کله زایله کای ماناسو متصرف الله دے نو چې متصرف تنو علمو الغیبم الله دے نو غیر الله تشموا زکستا پکار او رنا یو الله تشغو ان هو كان حنی من غفوره الله تعلا د صبرنا کو بهون کې واق سامو بالله قسمونه کوې د پهله تعلا باندې پاخه کسممونه دد ک چریلا شي ته یو یارهون کې لا یکوونه نه نوخ مخاش شي د لا کووننا نوخمه شي دا من احدماډیردایت یا ډېر هدايت والا یود غرا امتونونه من اهدل اومام د غرا دایوډه رحدایت والا شی فلما جام پسار کلا چ راغدی تا اغه یا روان ک په دې masala چاله ملغیب یو الله دے غیر الله ته چغه مویزه کستا سو فکار ناوری کلا جی بدا سی راون ک راغه نو ما زدهم الا نو فرا زیات بن کدی لاله سیو شیل نو فرا مگر نصرتو دوواجید زان غټ غنلو نا فل ارضی فزمککی وما زاده هم دا فارا استقبارا مفهول لہو ده. فیل اردوی فضمه که که او د وجه دا اغا مکر دا چل بدنا. د وجه د مکر دا چل بدنا. اغا, آغا دا بد چلونو چې شرکو. مراد د شرک از سئی. دا مراد شرک. اغا بد بد چلونو دا مکرونه چې چه جوڑول. جو دا غی شرکیاتو دا مکر دا وجنه. نفرت چورو که. وَلَا يَحِيقُ او نَ المكر السيء اغى سزا بادا الا به اهله مگر په مکر دد باندي يا ولايهو نياو زاكيگی المكر السيء اغا چل بد الا به اهلی مگر په كون کې دا غیبان دی سوره بچلونه چې کینې ځان له نقصان دی که ته هر سوره چې غوي چې غیر الله اغا اوري اوري اوري علاوه دې ځان نقصان دي ده فالین زرونه الا سنت الاولین پس د انتظار نکي مگر دا طریقو د په خوانو فالان تجدلی سنت الله پس هرګز بنه امید طریق د الله تعالی د پاره تبدیلا دلو طریقه د الله تعالی دادا چې مشرکان تبا کوي سوچ چې وای علم الغیب بلوم شته دا سه مشرک الله تبا کوي سوچ چې وای غیر الله او ری ما فوق الاسباب نو داغه مشرک دی او د الله تبا کوي دا الله د دې طریقې لپاره تبديل شته نه ولن تجدا هر کیس بنمیت تد طریقې د باري تعالی د پال تهویلا رستو علی تهویلا تغیرا بدلا ولا بدلی دله دا سوی د دنیا وی غور ایا دای نګرزی په ارضی فزمکه کی چوغوری دا کسانو چې درش مخ کې د دینه او ډیر سخت د په قوت کې مضبوطیا ډیر سختو د خو چې کله دا مثلا نو منله او دایو چې ام بیا اولیا را رسي او غي اورې زمنګا امدادونه الله ما غار کو تبا کړو و ما کان الله نه د الله تعالی لیوجه زو چاجز کی غلره ښه پاس مانو نو کېو نا پزما کا کې الله سو کا عجزه کولې شي دې سو کې نشي عجزه کولې انه بشكره الله تعالی كان علي من قديره د علم وعلى قدرت وعلى عالم دي دا ور دي بابا عالم الله دي نو غير الله ته چغي مواهي زكا نوري ولا او چريني ول الله تعالی خلق لرا بما کسبوا سبا چې دای کسب کړی دی یعنی جلن که زر الله نیولی دای په و باند دی کچری نیله تا نیول کچری نی الله تعالی خلکو له زر په سبب د لو چې دای کړی دي ما تاه کاله یا من دابا نو بیافرې خی په مخ د ځم کوان دی من دابا څ قسمه ده سره سور نهحلکم د کیت تیر شیو لیکن رستو کوي الله تعالی دیلرا اغانیټې مقرره تا کلا چرا تر پس هر کلا چراشانی ته د دی فاین الله کان بی عبادی بصیرہ پس بشک الله تعالی پخپلو بندگانو باندې د لدون کې عالم دې نودار چلابد اه د عمل موافق بدلور کئ چا ک دا ویلی چې غیر الله اغنر ارسی او ناوری غیر الله خالق نده نو اورینا غیر الله متصرف نده نو اوری غیر الله عالم الغیب ندین ما فوق <تصفيق> الاسباب اورینا نو غلبه بهترینه بهترینه بدل اور کی او کده چا د نظر یوا چې ما فوق الاسباب اولیاء انبیاء غیر رس امد دونه کولې شو اور یو ما زمند فکار نه خبروم دی او زمونږه شفاعت ش پارسه شي نو غلبه زای چې کم دی جهنن دی فین الله پس به شک الله تعالی کان به عباده بصیر ده په خپل بندي غانو باندې لیدونکې لو يا اخذ الله الناس بما کسبوا معنا عاجلا اوذر الله عذاب نور کوي شيخ دا پنځ پیر دي ځای باندې واقعې ذکر کوي يا لتفا الله تعالی تر ټوله د پیغمبر د زمانه کافر را جمع شوي دي کافر اولاد دي د کافر اولاد بم داسنه کول پهلې ته ظالمانو داغه د کافر خو یو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا کافر وبکل مسلمانان خدا شنه کیندواني کچته چکاني به غیرتو سچته نراغلی الله اکبر شیخ عادی ځای کې یو واقعه ذکر کای اغې وای وای یو خزه نو غاراله لطیفون تکه وای را لایو پیر څه ته ما پماباندې دم واچو دا پرې زما په زوی دم واچو نه پیر څه بغیر خلله دا ګیره راځه خلک یونی ولا ادا څه خلک نیولې واو چې دا مې 6 دا څه شو پکو نه ګیره چراله دا خزنه صاف او یریدنو بادې لړل چې بادې لړل نې اریو ته چې ګور تا ته همایشه په دې ما شوم دم واچو نو تاس داس کار ما سره کوه یوګو ته وي چې لوای اخذ الله والناسب بما کسب ما ترک الا ظهر يامن دابا د الله عذاب چراشه دا بیا امي دا بیا امي دا لمت لبداه ادا چې عذاب کل راشه دا بیا امي علماي کرام دې ځای کې ذکر کوي چې دابا دابا ولې تبا کوي نو ما تاسو ته سوره نحل کې ویلو چې داو پیدای دي انسان د پاره چې انسان لرشینو زناورت څه ضرورت ته او یا دا چې دا به مراد مشرکو. مشرک یو مشرک به په مقدس مکه باندې نه پر خوده دا بوته زکوي چې بل هم ازل اولیک کل انعام بل هم ازل سوره فاتح کی دا دا ذکر کولا چې غیر الله اورینا او دا تاسو چې کوم خلقو تا قبرونو والا ته چغه وای د استاسو د پکار نه بلکل به خبره دي مختصر طریقه سره ما دا وی دا صورت یو بل طریقې سره ما د خپل او ساتي زو نزدې کړه ډیر دی خېستا زما ساتي زو به دا زای لاګو الله اکبر امتیازات د صورت د پرشتو د هزار ذکر په کې هلي اجنه هاتنه پدی صورت منتازو دارانګه پدی قول د باري تعالی صورت ممتازو چه فتاخ ذو ادعا دریم دا پدی صورت ممتاز او اولا نم عمر کوم ما یتذکر فیه من تذکر تاز لهما دومرا عمر در کلو چ چا نسیت حاصلول شو نری حاصل کور حاصلول شو دارنگه دو غرونو دو ټوکړو زیکرو پکې پدی صورت ممتاز او پدی قول د باری تعالی صورت ممتاز او چین ما یخش الله من عباد العلماء دارنگه پدی قول د باری تعالی صورت ممتاز چې لای هيا صادق کلمت طيب بارا چی خېږي نو د مو هدینو هغه پاکه کلمت توحید چیږي دارنګي صورت پدې ممتازو ثم ورسل الكتاب الذي استصينا من عبادنا مانګا بیا چې کم بندگان چون کړیو نو لامو کتاب ور کړو صورت پدې ممتازو چې جنتیانو عال فاز ذکر کول الحمد لله الذي ازهب عن الحزن دارنگی صورت پده ممتازو چه ما یفتح اللہ لیلناسی من رحمت فلا ممسکلها دا اللہ اغا رحمت اغا سوک بندول نشی بیا او صورت پده ممتازو چه دا کیامت پر دبل چا بوج بیا سوک نشو چا تولے و انتدو مثقلتن الى حملها لا يحمل منه شیئن ولو کانذا قربا بسم الله الرحمن الرحیم سورہ یاسین مکی سورته ترتیب د قران کریم کې 36 نمبر ده پس د سورہ فاتحره او ترتیب د نزول کې اا سلوي ختم ده یو سلوي ختم ده پس د سورہ جننا عرب دما قبل سورۃ سرا اا بغانو جو باندې ده الله اکبر التا دلائل عقلیا سورہ فاتحره کې کثرت سراو فنافیدہ عبادت د غیر الله نو دلته کې دلیل نقلی ذکر کوي در صاحب یاسین چګور اغه دغه مساله کړی دا دارنګه الته توریسل کتاب ذکر کو چې ما خپل بنديگانو له کتاب ور کړو چون شو ام بنديگانو لره نو دلته sahibi کتاب او عظمت د کتاب بیانې د قرانه کریمو دارنګه